Katti Radio tässä jälleen äänessä keväisestä kauniista Tallinnasta. Terve vaan kaikille. Meillä on studiossa nyt tutustikin ja minä ja sitten meillä on ihan vieraita, ihan ulkomaaa eläviä tuli tuota Suomesta. Sirpasusi tuli kertomaan meille tämänkertaisesta aiheesta, jota joku meidän kuulija on toivonutkin, että me kerrottaisiin erilaisista kissaroduista. Ja nyt ensimmäisenä sitten meille osui tämmöinen kuin Siperian kissat. Eli Sirpa kertoo meille Siperian kissasta, minkälainen se on ulkonäöltään, minkälainen luonteeltaan ja niin edelleen. Ja tervetuloa, Sirpa. Kiitos, kiitos. Mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Niin, säkin olet ollut täällä aikaisemmin. Kyllä, mä olin tuttu. silloin kertomassa näistä muista kissa-asioista. Joo, tuttu paikka, tuttu Kyllä. paikka. Joo. Miten tämä siperiankissa kuuluu? Nyt mä on ymmärtänyt, että se kuuluu tämmöiseen suuren ryhmään, missä oli sitten mukana norjalainen metsäkissa ja maine rotu. Kyllä, siperialaiset kuuluvat myöskin siihen. Mä en ole sillä lailla ekspertti näiden siperialaisten kanssa, koska meille tuli vain ensimmäinen tuli niin hoitokissana ja toinen tuli muuten vahingossa, mutta tyttäreni kasvattaa näitä, että sillä tiedän sitten vähän jonkun verran näistä. Eli hänellä on kissoja ja hän kasvattaa. Kasvattaa sitten, ne saavat poikasia ja... Kyllä, nimenomaan. Hänellä sitten... on tämmöinen cherry-tales-cattery. Ja sitten lähtevät maailmalle. Kyllä, osa jää kotiin ja osa sijotetaan sitten ja näin. Joo. Mites noi Siberian kisot, jos nyt oikein puhutaan niin kuin niillähän pitää olla paperit. Eikö se niin ole? Kyllä. Niillä pitää kaikilla... olla sukuselvitys. Kyllä, kaikilla on, että kun on rotukissa, niin pitää olla... Paperit, rokotukset, kaikki kunnossa ja passilla myöskin sitten liikutaan, kun lähdetään näyttelyihin ulkomaille. Ulkomailla Käyttäisö paljon ulkomailla? Pohjoismaissa käydään. Meillä on esimerkiksi tai meidän vanhempini on kyllä reissannut ympäri Eurooppaa ihan, että hän on voittanut aika paljon palkintoja, mutta viime viikolla hän on nyt 10-vuotias, niin hän pääsi eläkkeelle. Aha, ne pääsee siis eläkkeellekin. Kyllä. Ja -ha. onko siinä joku, joku raja ikä? Niin kuin Siinä on lähinnä se, että miten kissa rupeaa käyttäytymään mahdollisesti, jos jos ei se tykkää enää tuomareista ja näin, että jos se rupeaa liikaa suhisemaan niille, niin sitten, sitten se panna eläkkeelle, että tämmöstä, tämmöstä ei sitten katsella enää. No, minkälainen tai siperian kissa, minkälainen se on niin ulkonäöltään? Siinähän on joitakin määrättyjä asioita. Hyvin, hyvin, sanotaanko, monethan sanoo, että siperiankilissa on kauhean lihava kissa sulla, sanotaan näin, mutta siinä on sitä turkkia niin paljon, että se on todella pitkä, pitkä, ja niitä on eri erivärisiä tietenkin, on kilppareita ja harmaita, ja mä en niin tarkoita, näitä määrityksiä itse asiassa tiedäkään, ja iso pyöreä pää, kauniit korvat, isot viikset. Jostakin mä, mä luin, että niillä on pienet korvat. Ni, ni, ni, niillä on yleensä niin kun... Tavallista kotikissaa pienemmät korvat, mutta ei huomattavasti pienemmät kylläkään. Joo. ehkä mä oon jotenkin vaan kiinnittänyt, syyä, että meillä on iso kissa. Varmasti yksilöistä vaihtuu, niin. että yhdellä on suuremmat, toisella pienemmät. Joo, joo. Mutta siis mullahan on kanssa kotona kaksi kappaletta näitä Siberian kissoja, joilla ei ole papereita. Ne on ihan löytökissoja, jotka on sitten taas täällä Eestissä. Niitä Siberian kissoja on erittäin paljon ja ne on aikoinaan Venäjän puolelta, tai siis Neuvostoliiton ajalla tänne tulleita. Joo, sieltähän niitä on tullut paljon. Joo, ja, ja täällä se on tavallisena kissana, niin sitten taas muissa, niin. sanotaan Pohjoismaissa ja Euroopassa, sitä pidetään harvinaisena yksilönä. Siellähän kasvatetaan myös tällä hetkellä oikein hyviä, siellä on hyviä kasvattajia. Toisella puolella. puolella. No, ja sitten Neuvostoliiton romahduksen jälkeen se tilanne tietysti sielläkin muuttui. Ja tiedän nyt jotain näistä Venäjän puolelta tulevista Siperian kissoista, mutta siis itse asiassa aika vähän että miten niiden toiminta siellä puolella on. Mä olen kuullut, että siellä on siis todella hyviä kasvattajia, korkeatasoisia kasvattajia. Siellä on nimenomaan korkeatasoisia ja niitä pidetään hyvin, niitä kissoja ne pidetään kotona, että ne on sillai ystävällisiä, että ne on helppo viedä näyttelyyn ja tämmöistä. Me haettiin sieltä tuttaville Pietarista, haettiin yksi paperillinen kissa. Just. Mm -hmm. Voiko kissan sitten, jos, se, jos se, tuota, todetaan, että se nyt on varmasti siperialainen, sillä ei ole papereita, niin voiko se rekisteröidä? Jälkikäteen, jälkikäteen. Mä joudun nyt valitettavasti sanoa tähän, että mä en tiedä sitä prosessia. Täytyy ihan kysyä näiltä ammattilaisilta, jotka... No Mäkään en tunne sitä prosessia sataprosenttisesti, mutta mä olen kuullut, että jos nämä tota kasvattajat ja joku tuomaristo hyväksyy sen, niin silloin sille kissalle tehdään paperit. Mutta siis tää on kuulopuhetta. Mä en oo en todellakaan mm, mm. tiedä, sitten onko se niin. täytyy tehdä jotain tiettyjä testejä ja tämmöisiä, sekataan jotain asioita, mutta tämähän ei valitettavasti jo. nyt osassa sanoa. Joo, sitä minäkään <tuh> en osaa ihan <tuh> tarkkaan <tuh> sanoa, että kuinka se prosessi, kissat, mitkä mun kauttani lähtee, niin ne lähtee koti kotikissoiksi, eikä suinkaan näyttelykissoiksi tai johonkin muuhun. Et mä en osaa sitä sillä lailla sanoa, että, että mikä se prosessi on, kuinka siitä paperittomasta kissasta tehdään paperillinen kissa. Ainuthan näissä on tietysti nämä paperikissat, niin niillähän on se, että ne eivät ole sisäsiittoisia, äh. koska sitä kai valvotaan tarkkaan. Että... Sitä valvotaan kyllä. Joo, sitä valvotaan, sitä valvotaan tarkkaan, mutta esimerkiksi näistä katukissoista tai löytökissoista, niin niistähän me ei koskaan tiedetä. Ne voi olla sisäsiittosia ja ne voi olla niin, että ne ei ole sitä. Et mm, mm. Se, se on mahdoton varmaan sanoa sitten Joo, se on täysin mahdoton sanoa, jos et lähde tekemään geenitestejä. Mm. Ja ne geenitestit ei nyt varmaan ole erittäin halpoja. Ei varmasti. Ruveta kissalle ole. tekemään geenitestejä. Ja mitä se sitten hyödyttää? Ne. Joo, ne on hirveän paljon. Jotkut on niin kauhean tarkkoja siitä, että jos puhutaan siperialaisista, se pitää olla. Sillä pitää olla paperit. Ja, mutta mun mielestä se on vähän turhaa heissä. Siinä on varmasti sitten se, että jos ne haluavat lähteä näyttelyyn ja tällaista, niin silloinhan se pitää Silloin olla Silloin tietysti niin pitää olla. Mutta kotikissa, niin mitä väliä? Mitä väliä niin, sillä hän on? Joo. Mm -hmm. Ja siperialainenhan on äärettömän tota, upea kotikissa. Sen luonnehan on hyvin... Niin ystävällinen ja helppohoitoinen, eikö se ole niin? Kyllä nimenomaan ne on tosi ystävällisiä, seurallisia ja sitten ne puhuu kovasti. Niillä on aina asiaa. Aamulla kun herää ensimmäiseksi ja menet tietyille tarpeelle, niin siellä meilläkin istuu kaksi kissaa sitten lattialla ja keskustelevat siinä ja sitten lähdetään tekemään aamiaisia ja paljon tehdään asioita yhdessä. Joo, no se, sen mä olen kans no, tästä, mun meidän tai mulla kotona olevista siperiankissoista huomannut toinen yppi, joka on rööveli, siis suomen kielessä rosvo. Se on todellinen rosvo se kissa. niin se on erittäin äh, niin kuin kova puhumaan. Ja jos mä nukun sen mielestä liian pitkään, jolloin on sen ruoka-aika, niin se kyllä ajaa mut sängystä ylös. Meillä ajetaan sängystä niin, että jos ei sieltä nousta ajoissa, usein miehelle käy niin, että jos mä reissussa, niin hän sitten nukkuu pitempään. Niin sitten siperialaiset istuu siellä mun paikalla ja tuijottaa miestä ja hän herää siihen tuijotukseen. Mä olisin... herää varmasti. Herää. <laughs> mä olisin tyytyväinen, jos ne ainoastaan tuijottaisi, mutta ne kävelee mun päällä ja sitten yhdellä kynnällä rapsuttaa jostakin kohtaa, mikä sattuu olemaan paljasta ihoa. Joo, joo, herää kyllä, kyllä herää, joo. Joo, joo. Eikö ne tuota, niin nämä on suurikokoisia, aika suurikokoisia nää että ne ei ihan pikkusia? Sekin riippuu kyllä sitten taas pentuesta. Niin pentueesta. Meillä tämä vanhempi on, en tiedä kuinka paljon se painaa tällä hetkellä, 10 vuotias, mutta se on aika mahtava jo. Mutta suurin osahan siinä on sitä turkkia sitten. Ikun Alla ensin Kyllä. se aluskarva Joo. ja sitten siihen ja sitten päälle, se päälle tulee se pitkä, päälle. pitkä karva siihen Kyllä. päälle. Joka on vähän semmoinen, onko se vähän niin kuin, ei se nyt öljymäinenkään ole, mutta kuitenkin semmoinen, että, että jos ne esimerkiksi ulkona on sateella, niin eipä ne paljon hätkähde. No, anteeksi, nyt pieni, pieni, pieni hetki nyt. Nyt tässä tulee toi meidän toimitusharjoittelija tuolta kahvilan puolelta. No niin, nyt voidaan jatkaa, kun toi meidän toimitusharjoittelija... Pummikissa tuli tuolta kahvilan puolelta tänne studioon, hän on niin mahdoton raapimaan tuota ove. Niin mihin me jäätiin? Niin jäätiin siihen. Karvoihin. Ne, karvoihin. <laughs> karvoihin, karvoihin. Karvoihin jäätiin. Siberian kissa näyttää hirveän suurelle, Joo. mutta itse asiassa se ei ole kovinkaan suuri, mm. vaan se karvan määrä, Turkki on niin suuri ja karvan määrä niin suuri ja tiheä, että se kissa näyttää tosi, tosi isolle. Tämä mun kissa, joka mulla on kotona, niin se painaa, se on suhteellisen suuri, se painaa vii, lähes 5 kiloa. Ja se ei ole paljon. Se ei ole itse asiassa sillä lailla se paljon, se mutta paljon. se näyttää sille, kun se painaisi 15 kiloa, koska silloin on erittäin paljon sitä karvaa. Ja sitten Siperian kissallahan on tämmöinen tyypillinen, mistä ne tunnistaa, niin on häntä, joka on se. Mun tuttavat sanoa sitä joulukuuseksi sitä häntää, kun se on pitkä ja koko aika pystyssä ja, ja se on erittäin tuuhea. Se on tosi tuuhea. Ja eikö korvissa ole sitten tupsut? Niillä on korvissa myöskin tupsut, Mut, mutta ei kaikilla. Ei kaikilla, koska meillä esimerkiksi ei ole niitä tupsuja. Uh -huh. Mutta sen verran Siberian kissasta, kun meillä on aina ollut sitten näitä maatiaisia, meidän mustalainen vanhakissa ihan oli ensimmäinen tai on vieläkin. Ja sitten meille tuli tämä meidän vanhempi Siberian kissa, niin niin mä en tiennyt miten niin Siperiankissa käyttäytyy tai näin ja minkälainen se häntä on ja näin. Ja mullahan oli sitten kynttilät pöydällä, uhuh. johon meidän <tos> musta kissa, siis vanhempi kissa ei koskaan koskenut eikä mitään. <tos> no tämähän hyppäs suoraan pöydälle. Mä olin keittiössä, mä ajattelin, että täällä tuoksuu joku. Niin Jos häntä tuoksui sieltä, mutta pääsin hätiin, ei tapahtunut mitään. Sen jälkeen meillä ei ollut kynttiläitä pöydällä. Joo, varsinkin siperian kissojen kanssa. Yleensä mä olen sitä mieltä, että kissojen kanssa on hyvä ostaa semmoisia ulkolyhtyjä. Ja panna ne kynttilät sinne sisään. Että se niin kuin avotulen käsittely kissojen kanssa tai koirien kanssa myöskin, aivan sama asia. Mä en todellakaan suosittele sitä. Ja siinä oli vielä se, että kun se häntä... Hän heilutteli häntäänsä näin, huiskautteli sitä. Se pääsee, se, se, jo, se pästö. Pästö. Ennen kuin mä ymmärsin, se. Se kissan turkki palaa aika helposti. Kyllä. Ikävä kyllä mä olen niitä työni puolesta nähnyt palaneita kissoja jonkun verran ja voin sanoa, että se on kaikkea muuta kuin kaudista kadeltavaa. Ja meidän kynttilät on parvekkeella nykyään. Joo. Ja no mulla on myöskin parvekkeella, mutta sitten mulla on sisällä, ja mulla on lyhtyjä, jonka sisään mä ne panen. Että mulla ei ole niin kynttilöitä yhtään missään avonaisina. Ja muutenkin ihan tietysti kynttilän kanssa, täytyy hyöllä varsinkin näiden kissojen kanssa, jolloin se paksu häntä. Norjalainen metsäkissa on toinen. Kyllä. Mokoma, jolla on hirveän paksu häntä. Ja kun ne huiskauttelee. Ja huiskauttelee läheni. koko Joo. ajan. Ja <laughs> no, se saattaa syttyä Joo. erittäin paljon. No sitten on puhuttu paljon siitä, että nämä siperian kissat sopis allergikoille. Kyllä, tyttäreni nimenomaan, niin kun kasvattaa näitä kissoja, niin hän ollaan keskusteltu tästä. Ja monet perheet on käynyt testaamassakin ihan, ne on käynyt meilläkin kotona testaamassa, onko saatu allergisia reaktioita, eikä ole tullut mitään, jolloin he on voinut ottaa kissan. Mutta meidän nuorempi esimerkiksi tuli allergian vuoksi, eli perheessä oli ollut aina erilaisia kissoja, koiria, rottia, mutta heille tuli siperialainen, nimi, niin ja allergisen reaktion ja joutui luopumaan sitten tästä. Eli toisin sanoen siis ei voi suositella sataprosenttisesti. sataprosenttisesti. Joo, mutta siis se kannattaa kokeilla Kyllä. tai testata. Että Saako siitä allergisia reaktioita vai ei? Elikkä mennä käymään perheessä, jossa on siperialainen niin ottaa sieltä esimerkiksi pyyhe, harjata sitä siperialaista, ottaa se pyyhe mukaan, missä on niitä karvoja ja tällaista, niin silloin pystytään tällaista testaamaan sitä. No niin, nyt on karvat esitelty. otetaan me musiikkia? Otetaan musiikkipausi. Kuunnellaan musiikkia pitää pieni paussi. One, two, one two, three, four. All right, all right. Legend of the Phoenix. All uh, ends with the beginning. What keeps that planet spinning?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 Your gift just keeps on giving What is it that I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night to get lucky, we're up on night for good fun, we're up on night to get some, we're up on night to the sun, we're up all night to get lucky. Yeah. tällä kertaa. Jatketaan vielä näistä siperialaisista. Eli me puhuttiin noista karvosta eikä päästä niistä karvoista, nyt millään eroon. Tässä tauolla juteltiin juuri siitä, että miten niillä on niin kuin erilainen, erilainen se kesäturkki ja talviturkki. Nämähän on nämä siperialaiset ja niin kuin norjalaiset ja mainekuun on sellaisia hyvin kestäviä rotuja, jotka niin tarkenee ulkona just sen takia, että niillä on se Turkki, tai sen takia niille tietysti on muodostunut se turkki semmoseksi. Ja niillä on sitten ne ainakin norjalaisilla ne tupsut siellä varpaiden välissä. Niin, no, tupsut on niin siperian kissalla kuin Maidellakin. Joo. Kun nehän on kylmien alueiden niin kissoja on, alkujaan, joo. eli tulevat hyvin kovistauloista. Ja niiden, niillä on kesäturkki ja talviturkkia ne on aivan erilaisia molemmat. Nehän kasvattaa talveksi erittäin, niin kuin mä sanon, että ne tekee kortpyksit, eestinkielessä ne on kortpyksit, eli lyhyet housut jalkaan, ja samaten ne kasvattaa tukevan kauluksen ympärilleen, että ne selviää siinä erittäin kovassa, niin kuin nimi sanoo Siberian kissan, niin se tulee tosiaankin kovista oloista ja kylmästä, ja kylmästä niin että se selviää siellä. Mm. Ja sen takia se häntäkin on tietysti niin paksu, että kun se nukkuu ja noin, kiertää sen ympärille, ympärilleen, niin, joo. niin, niin tarkenee ja, ja niissä korvissa ne tupsut on varmasti altleut. Ja meidän siperialaisethan on kyllä ulkona parvekkeella, meillä on siellä verkko. Ja siellä on sitten semmoinen hyvä kissapuu ja sattuipa kerran niin, että kun pakkasta oli 20, niin meidän vanhempi jäi sinne sitten tuota kuudeksi tunniksi, kun lähdettiin mm -hmm. aamulla. Se oli piilossa siellä niin, mutta siellä on se tyytyväisenä, ei mitään hätää. Eihän niillä mitään Joo, hätää. eikä se ei. kipeeksi eikä mitään. Ja. Kun jos pelästyy sillä on, että kissa jää nyt parvekkeelle ja näin, niin ei siellä, on siellä. kun mä aamulla auka oven, niin sinne ne menee ja. tyytyväisenä. Ja. Siperian kissalla on just se, että turkki on erilainen, koska siellä on kaksi erilaista turkkia. Siellä on se alimmainen turkki, joka on niin kuin se lämmön sitoja, ja päällimmäinen, joka estää kosteuden, veden ja lumen pääsemisen siihen kissaan kiinni. Siis kissoilla, normaalikissoilla tai siis tavallisilla kotikissoilla, niin niitähän ei pitäisi pakkasella ylipäätänsä päästään ulos, koska ne... Paleutuu korvat ja häntä on ensimmäinen, mikä niitä Korvat on juuri se kaikista varmasti pahin paikka. Mutta nämä voi kyllä ulkoilla. Nämä voi ulkoilla, nämä voi ulkoilla vaikka kuikea no, varmaan joo. mielellään ulkoilisivatkin. Va, niin, no, mulla kissat on kans ympäri vuoden parvekkeella, mutta tota, mä en osaa sanoa siitä yhtään mitään, sitäkin, että mulla on lämpiävä parveke. Niin siellä on aina lämpöasteita, oli sitten kuinka kylmä hyvää. <laughs> Siinä on se verkko, että kissat ei pääse siellä. Joo, niin mulla on Lämpineen. lasitettu parveke. Ja, ja sitten ihmeellinen ö, systeemi, mitä mä en ole koskaan missään muualla maailmassa nähnyt, niin meillä on lattia lämmitys parvekkeella. Se lämpiää se, ja se on läpi vuoden, siis talvellakin silloin lämmin. luksusta. No se on aika luksusta kyllä. En ole nähnyt koskaan missään muualla. Kyllä meilläkin ne viihtyvät parvekkeella. Parvekkeet mulla on myös lasitettu Lasitetut ne parvekkeet ja tuota, kyllä Axelkin viihtyy siellä <köhön> aika hyvin, mutta ei mun mielestä sillä tavalla, että ulos hän pyrkii aina. Hän on aikaisemmin käynyt ulkona. No akselin, akselin kohdallahan mä tiedän sen historian, koska se on mun käsieni läpi sulle tullut. Mm, mm, mm. Tiedän, että se on tota, ollut ulkokissana. Ja niin paljon me tiedetään tällä hetkellä sen akseli historiasta, että se todennäköisesti on ollut yhden vanhan rouvan kissa. Ja sitten päätynyt jostakin kumman syystä ulos ja, ja sitten eräs henkisesti sairas ihminen otti sen kissan ja vei omaan kissakoloniaansa, josta se joutui mulle, kun se kissakolonia, yli 200 kissan kissakolonia purettiin. Ja Akseli päätyy siitä ensin mulle ja sieltä Tallinnan varjopaikkaan ja sieltä Helenalle. Mm. Aksel on kyllä ainakin tyypillinen siperialainen. On. Sen, sen on näkee, elitän, että se on ihan siperiankissa. On, on, on paperit. Oli hukkunut matkalla niin, Oli Retka pitkä hävisi, matka, niin paperit <laughs> <hävisi> matkalla. <laughs> joo, no se kiersi toisin sanoen puoli eestiä. Mm -hmm. mm -hmm. Mutta Akselilla myöskin, silloin tullessahan oli tosiaan valtakauluri ja ne housut, mutta ne on pudonnut nyt pois. Aksel on hukannut ne, kun hän ei enää ole ulkona, niitä ei tarvita. Joo, silloin, mm -hmm. silloin Eita, hävittää mutta, ne hävittää Totta kai, mutta hän olisi vähän tukalaa. tukalaa jollain. Joo, se sisällä niillä on, on kuuma. On kuuma. Sillä meilläkin odotetaan aina, kun ovia aukeaa parvekkeelle. Niin Joo. Sinne Joo. No mulla on parvekkeovi lähes aina auki, että ne pääsee sinne koko aikaan. Miten sitten meillä oli Sirpa juttua tästä, tästä luonteesta, että ne on kovin leikkisiä ja koiramaisia? Kerrotko vähän tarkemmin siitä? Joo, meillä on tämä meidän nuorempi. Hänen, hänen oikea nimensä on Cherry Tales Valencia. eli hän on neiti. Mutta siitä hänestä tuli stivi, eli tikku. <tum> Kun hän on niin jätkämäinen, hän menee siellä korvat ja me leikitään tässä. Ja... Sitten meidän edesmenneeltä koiralta jäi pieniä koiran luita kapeita. Ja niitä kun mä heittelen, niin stili tuo sitten, se istuu vieressä, se pudottaa sen siihen ja sitten taas heitetään. Eli Säkin. tää leikki voi jatkua vaikka kuinka kauan. Joo, mulla on sama sen mun toisen siperiakissan kanssa. Se kantaa, mulla jo ole ja Ne kantaa palloja, paperipaloja ja sitten sä aina heität sen, niin se kyllä sä hakee sen, oli se missä hyvänsä. Ja sitten, minkä mä oon huomannut, kun ne onnistuu yhden sohvan alle ajamaan ne, pallonsa ja paperinsa, niin se muistaa, missä ne on. Ja se yrittää kaivaa sitten monta päivääkin jälkeenpäin sitä kanonutta pallonsa sieltä esiin. Joo, se on siellä. Se on siellä. Se muistaa, mihin kohtaan se on Joo. mennyt. Joo, Nämä leikit voi jatkua kyllä tosi pitkään. Joo. Se, mä en tiedä... Kuinka se sun kissojen kohdalla on, mutta siis meillä tämä rööveli se on uskomattoman hiljaisen äänen kanssa. Mä sanoisin sitä, vinkuin indiaaniksi aina välillä sen takia, kun se vinkuu semmoisella hyvin pienellä äänellä, että se ei ole normaali kissanääni ääni ollenkaan. Meillä on vanhemmalla kissalla on semmoinen, hän puhuu niin kuin märr, märr, Ja nuoremmalla on sitten taas semmoinen niin kuin kevyempi. Ja Nuorempi on hiljaisempi, mutta nuorempi leikkii enemmän. Sitten vielä tästä leikkisyydestä ja näin, että kun mä menen sitten ottamaan päiväunia, joita siis kun eläkkeellä olen, niin voin ottaa ihan ihanasti iltapäiväunet, niin pikkukissa juoksee sieltä täysillä ja mä käyn selälle, niin hän tulee mun rinnan päälle ja alkaa siinä kehrätä ja siinä me Tuota, onko joskus Kimin kanssa mietitty, että tämmöisellä saattaa olla iso kissa, kokoinen kissa, niin se kehräysääni on hirveän pieni? Mä luulen kyllä, että se on hyvin yksilöllistä, että se ei ole niin, kiinni se siitä. Mitenkään rotuun Ei varmasti ei. Ei. Ja... ei. se varmaan liity kokoonkaan. En ei, se, ei. Minä, että se on kyllä niin kissakohtainen. Joo, ei. sitä mä ajattel, että se on niin, yksilöko niin yksilökohtainen. Että No mulla tällä hetkellä ei ole monta kissa ainoastaan 11, niin näitä isoja kissoja tai suurikokoisia kissoja, niin niitä on niin hiljaisella äänellä kuin kovalla äänellä ja sitten mulla on, pienin, on tällä hetkellä 7 kuukautta. Ja se kuulostaa niin siellä olisi moottori käynnissä. Siinä on todella kova ääni. Et mä en usko, että se on millään tavalla sidottu siihen kissan kokoon tai rotuun, vaan se on tämmöinen yhtä yksinöllinen kuin ihmisillä on äänensä ja silmät ja liikkeet. Et mä en usko, että se on kiss, niin kissan rodulla tai koolla mitään tekemistä. Meillä on myöskin tämä meidän vanhin, joka on maatijainen, tullut myöskin joskus Tallinnasta. Niin sitten kun hän alkaa kehrätä, niin se on kuin höyryjuna. Se on todella kova se ääni ja siihen siis herää ihan. Se tuntuu vaan niin hassulta, kun iso iso isokokoinen, niin kuin meidänkin Akseli, niin se ääni on niin pieni, että täytyy ihan korva painaa, että kuulee, että nyt se kehrää. Hän on niin vaatimaton. Hän ei ole vaatimaton. Joo, tai sitten sun odotukset on liian suuret. Kun sä näet, että sulla on suuri kissa, niin sä odotat, että siitä lähtee suuri ääni ja kun on pieni kissa, niin lähtee pieni ääni. Niin mä en todellakaan siis usko, että se on kissan koosta tai muuta. Ei varmasti, se on ja, kuin ihmisilläkin, että, että miten meillä äänet, äänet ja muuta. Onks me nyt tästä Siberian saatu sitten irti kaikki? No mun mielestä ollaan saatu Siberian kissasta ainakin suurin osa irti. Ja nyt te vois alkaa tuota sirpaa tenttimään, mitä se meinaa taas kesällä tehdä. Kun... Mä vielä tuosta, anteeksi, kun mä vielä näistä Siberian kun mä tuolta... Googletin ja Wikipediasta katsoin, niin täällä kerrottiin näin, että ensimmäinen siperian kissa tuotiin Suomeen vuonna 1992. Et se olisi niin nuori homma. Tai onko se sitten niin, että onhan niitä varmasti tullut, mutta niitä ei ole rekisteröity sitten. Et onko ne sit vasta rekisteröity? sitten vasta Onko se ää... niin, on ammattilainen tässä, niin mä en osaa valitettavasti mm, joo. sanoa siihen. Joo, siis, mulla on myöskin tietoa siitä... Siperian kissasta, niin että ne on 90-luvulla, siis 90-luvun alussa vastatulu Eurooppaan. Mm. Mutta se on tota, aika niin kuin, ymmärrettävää sillä lailla, että kun sehän on Venäjällä oleva kissarotu. Ja Neuvostoliiton aikana sieltä ei kyllä tuotu yhtään mitään. Täällähän siis hän se on vanha kissarotu ja täällä niitä on joka paikassa – mutta varmastikin on, on vaikuttanut se, että Neuvostoliiton alue oli suljettu ja niitä ei Eurooppaan tuotu. Jotta sanotaan, että Siberian kissoja vuonna 2014 olisi siis, siis Suomessa ollut noin 500 ja rotuyhdistyksiä on perustettu kaksi. Mutta ne on tietysti näitä, ihan näitä rotukissoja paperikissoja, joo. millä on ne paperit. Kisoja, Niitä varmasti on siellä enemmän, koska minä olen myöskin toimittanut aikamoisen määrän kissoja niin Suomeen kuin Ruotsiin kuin muuallekin, Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Et varmasti... Nämä on varmaan näitä rotukissoja nimenomaan. O tämän joo, tämän, siis, siis rekisteröidyt rekisteröidät, rekisteröidät. rotukissat, niin, joo. Niin, ja noin norjalaiset metsäkissat, niin niistähän sanotaan, että ne tuli jo viikinkien aikaan. No, jo. Norja ei ole koskaan ollut suljettu maa, että ei ne varmasti... Ei on... viikingit liikkuvat ja niillä oli kissa mukana, mukana laivassa tietysti, koska tuota, sehän olisi puhetta ollutkin meillä näistä laivakissoista. Joo, aikaisemmissa ohjelmissa. Ihan luonnollista, että se on sitä kautta varmasti sitten tulkinut. Mutta se, että näitä ruvetaan sitten rekisteröimään, niin se on tietysti sitten eri asia. Ja mä, ja mä uskon kyllä siihen hyvin pitkälle, että just se, että kun Neuvostoliiton ajalla rajat oli kiinni, niin niitä ei siis tuotu sillä lailla kuin, kuin tänä päivänä kuljetetaan kissoja Eurooppa-liiton passien kanssa edes takaisin. Joo, se on helppoa. Se on helppoa. Mm, niin sen takia nämä kissa, eri kissarodut pääsee helpommin leviämään eri maihin. Totta kai joo. Mm -hmm. ja... Ne voivat käydä treffeillä muualla. Just aivan, joo. joo. Mm -hmm. Ne voi käydä sitten tapaamassa tyttöystäviä, mm -hmm. poikaystäviä mm -hmm. muualla. Joo. Otetaanko me tähän väliin vielä musiikkia ennen kuin säkin käyt Sirpan kimppuun? ja teemme <laughs> <Jälleen> <laughs> niin. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long time. She goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gone to stay Ain't no sunshine when she's gone she's gone Ain't no sunshine when Siirpän kimppuun, kun sä oot sitä niin Sirpahan on niin alannut. Siirpähän on vielä sillä lailla vanha tuttu, että se käy aina lomalla meidän löytyeläin kodeissa. Mitä suunnitelmia sulla on tämän kesän ja kevään suhteen? Tulet taas lomalle kylpylään. Mulla on suunnitteilla viikon kylpylämatka tietenkin, lomamatka Haapsaluun. Framaaressa yleensä olen siellä ja sitten käyn sitten joka päivä pari kolme tuntia työskentelemässä paikallisessa eli se on ihan sitä perustyötä, että sitä sittiä vaan siellä sitten otetaan pusseihin ja syötetään kissoja ja näin. No se yleensä aina siellä mm -hmm. on. Ja sitten leikitetään. Leikitetään just. varjopaikassa suurin osa työstä onkin öö, pelkkää rutiinityötä, siivoamista, kissoja kanssa leikkimistä. Mutta sä pidät siitä. Mä tykkään siitä. Ja siinä on vaan se, että ensimmäisen kerran kun mä menin, niin itkuhan tuli tietenkin silloin. Ja tuli ikävä niitä kaikkia pieniä ja kaikkia, joita siellä oli. Mutta sitten mä totesin, että mun täytyy vaan elää nyt siinä hetkessä. Mä annan tämän hetken niille kissoille. Mä leikin niiden kanssa, mä siivoon niiden juttuja ja kaikkia tällaista. Ja sitten mä mien taas omaan kotiin ja sitten mä tuun taas uudelleen. Just. Enkä mä särje sydäntäni joka kerta. No se, se onkin, että siinä pitää tavallaan kasvaa siihen, että ei ei riko omaa sydäntään ja vie niitä mukanaan, kotiin tai minnekään muualle. Koska ikävä kyllä näissä varjopaikoissa kaikki ö, kohtalot ei ole niitä kaikista parhaimpia kohtaloita. Mutta kuitenkin, että pystyn auttamaan, niin siinä tulee itselle hyvä mieli. Ja mä luulen, että niillä kissoillakin on aika kivaa välillä. On se, on, koska kissa vaatii virikkeitä. Ja ikävä kyllä varjopaikoissa meillä on ihmisiä niin vähän, se kaikki työ melkein menee siihen perustyöhön, eli siihen siivoamiseen, ruokkimiseen, lääkitsemiseen ja muihin tämmöisiin asioihin, että niiden kissojen kanssa leikkimiseen jää erittäin paljon aikaa ja sen takia on erittäin hyvä, että meillä on olemassa näitä vapaaehtoisia, jotka käy leikkimässä kissojen kanssa. Multahan usein kysytään, että pitääkö sitä ihan sinne estin puolelle lähteä, niin sit mä vaan vastaan, että pitää. Niin. Ei, mun tarvitse selittää sen enempää. Äh, niin. niin. Joo, siis mä olen kuullut kanssa siitä erittäin paljon, koska mä vien paljon kissoja ja koiria eestistä Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja ympäri muuallekin Eurooppaa niin että minkä takia eestistä, koska niitä kissoja on myöskin Suomessa tai sitten Ruotsissa tai siinä kohdemaassa, johon se kissa menee. Mutta mä ajattelen sitä asiaa sillä lailla, että siis näissä vanhoissa Itä-Euroopan maissa, jossa on niin valtavat määrät näitä katukissoja, onneksi koirien tilanne on tällä hetkellä se, että näitä kulkukoiria on äärettömän vähän enää näissä niin Estissä, tuossa Latviassa. Sitten kun mennään kauemmaksi Romaanian ja sinne niin, tai Venäjälle, niin siellä on sitten taas koiria sitten edelleenkin koiria vaikka paljon. kuinka paljon. Samoin Ukrainassa erittäin paljon koiria. Mutta nämä, myöskin nämä Estin kissat tarvitsee koteja. Ja on erittäin hyvä, että me saadaan. Koska pohjois esimerkiksi pohjoismaiset ja keskieurooppalaiset kodit toimii täysin toisella periaatteella ja toisilla rahavaroilla kuin täällä. Täällä on koko ajan pula kaikista mahdollisista tavaroista, rahasta ja ihmisistä. No meillä, esimer niin. meillä esimerkiksi järjestetään kirpputurikeräyksiä ja, ja sitten mäkin saatan tulla sinne aja ajalla bussilla edes takaisin haapsaluun. Käydään sitten tyhjentämässä yksi kauppa kissan hiekasta ja sitten mä ajan taas takaisin kotiin bussin. Ja Se ei ole keneltäkään pois. Joo, se ei ole keneltäkään pois. Joo, mm. ole keneltäkään pois. Mm. Ja täällä tosiaan on kissan, kissan asema on huonompi kuin, kuin esimerkiksi Suomessa ja varmasti nämä, kaikki nämä yhdistykset mitä Suomessakin on, niin ne on aika varakkaita. Että siellä rahaa on. on siis eri tavalla kuin täällä. Joo, mä tiedän, niin paljon kuin mä tiedän Suomen ja Pohjoismaiden nö, näistä, niin niillähän on huomattavat paremmat tilat, niillä mm. on, on rahaa, niillä on henkilökuntaa, joka kaikki täältä puuttuu. Kaikki puuttuu. Siis täällä on kaupungit ja kunnat antaa hyvin pienen määrän rahaa varjopaikkoihin. Ja Kaikki suurin osa asioista on lahjoitusrahoja, lahjoitustavaroita ja vapaaehtoistyöntekijöitä. Näistä, kun puhutaan nyt näistä, tuota, näistä lahjoituksista ja muista, niin sanoisinpa kyllä, että kaikkein parasta olisi lahjoittaa tavaraa, kissan ruokaa, kissan hiekkaa, tämmöisiä asioita kuin rahaa. Joo, mä totesin, hmm. että se on juuri hmm. siis tämän saman, että me järjestetään kirpputori tai Facebook-keräys tai näin, ja sitten raha mukana, ja sitten mennään ja ostetaan se tavara siellä. Kyllä. Joo, Joo no... myöskin tuodaan mukana, niin kuin tällä hetkellä toin ruokaa mukana, niin kyllä. Joo, ikävä kyllä asia on näin, että siis Estin puolella on edelleen tämä, että jos on rahaa, niin se katoaa tavalla tai toisella ja menee väärin paikkoihin. Ja mä oon myöskin suositellut ihmisille sitä, että älkää lähettäkö sitä rahaa, ei edes pankkitileille, vaan lähettäkää tavaraa. Sitä voi tehdä erilaisten nettikauppojen läpi tai tulla itse kohdalle ja tuoda sitä rahaa. Kyllä. Eh, anteeksi, tavaraa. Tavaraa. Pävaraa. Tai käydä ostamassa sitten. Joo. Yhdessä. Suomen puolelta itse asiassa ei kannata tuoda niin mukana tänne, koska täällä on huomattavasti halvempaa nämä kissahiekat ja kissat kuin, kuin Suomen puolella. Mutta kun nyt sattuneesta syystä jäi hieman ylimääräistä ruokaa ja leluja, niin toinen tänne. Joo, se on, se on hyvä jos niitä siis on kotona tai missä hyvänsä tai tehdään tämmöisiä keräyksiä. Niin kuin on tehty esimerkiksi mun edustamille järjestöille, on tehty Suomen puolelta erilaiset ihmiset ja, ja organisaatiot, niin se, se on toinen asia. Mutta siis yksityisten ihmisten ei, ei kannata tuoda ja raahata niitä mukanaan. Ei, koska niitä nostaa täältä. Mieluummin ostaa täältä, koska se on täällä ensinnäkin halvempaa ja sä säästät sen kuljettamisen. No niin, olisiko tässä nyt tämä ensimmäinen rotu käsitelty ja muutkin asiat siinä sivussa ja päästetään tuo siirpä jatkamaan, jatkamaan Tallinnan päivää. Eli varmaan taitaa mennä soppailemaan. Tässä on listalla kaikenlaista. Kuten se aina tekee. Ja niin. siellä on niin kaunis päiväkin nyt, nyt Tallinnassa, että nyt kelpaakin. Oli olisikos... sanonut se niin, että Katti Radio vaikenee? On, ja kiitämme Sirpaa Oli vierailusta ja, ja odotamme minä... taas Sirpaa tulemaan meille kylään. Ja minä taas tulen. <laughs> no niin, moikka kaikille. Ja. Ei, ei, ei siitä, kun tuosta on tehty.